Mariaj. Și-a găsit o soțioară tânără și delicioasă. la început o scorțișoară, în schimb mai târziu scorțoasă. Românească. Pensionarii și-au făcut partid, în care sunt uniți formând un zid, însă de teamă înfrângerii mulți spun că e zidul plângerii. Unui amic. Socot că voi avea motiv să-mi prevestesc ceva direct, Burlac erai obiectiv, căsătorit doar obiect. Omenie Eu am un șef, o cadea. Când mergi la el cu o problemă, eventual cu noua schemă, nu te mănâncă, el te bea.